Пізнали деякі бурмистра. «Чи не від крамаря?» – кричать. Уже, вибачай, ясновельможний у слові, «Чи не від Переяславського крамаря до князя?» «Чорта з два тут, поживитесь! Ось ми вас, з городових кабанів, хутко впораємо!» Розслухається? Аж тут ось яка вродилась новина. «Бог дай мені не чути і не казати!» Князь із Іванцем побратавсь, зове його Гетьманушкою Запорозьким. Віддав йому поки що Україною поромен владіти. Сомко аж за голову взявся. Миргородський, каже, Полтавський, проміняти мене на Іванця. Ні, пропала вже, бачу, лицарська честь на Україні. Положили ми її з батьком Богданом у домовину. Догляди лише, каже Юскові, чи правда ще сьому? Ой, коли б то сьому була брехня, одвітує Юско. Так отже істино, що Іванець у Зінькові гуляє в князя. Бачив його буймистер, так як ти мене, пане Ясновельможний. А запорозці кажуть, «Велику ласку у царя мають, і чого попросять, усе цар по їх робить». Тим-то князь, зазвавши полковників до Зінькова, погодив їх царевим словом слухати Іванця за гетьмана. А у нас тепер, бач, як завелось, що кожен себе глядить, аби йому було добре, запобігаючи царської ласки – Усі троє згодились, щоб Іванець, Поромен, Україною правив. «Так-так, – каже Гірко Сумко, – гетьмануй над нами, хто хоч, чи лицар, чи свинопас, аби ми полковниковали. О, неситта я ж жадоба, старшиновання, тепер-то я побачив тебе у вічі!» «Гнеся ти передусь погню в дугу, аби тільки верховодити над іншими!» «Ну, а Васюта ж?» «І той поклонився Сіванцеві?» «Ні, мабуть», – одвітовав сотник Юско, «бо, каже бурмистер, попившись, запорозці і на Васюту похвалялись, дай на всю городову старшину недобрим духом дишуть, а найбільш ті, що...»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 «Що ж ти, сину, думаєш, чинити?» – спитав Шрам. «А що ж? Їхати до Переяслава? Постягати до обозу підручній мені полки? Де й стояти, хоч проти цілого світу? Що мені тії князі да бояре? Що це вони, видумали шматувати Україну? Наше право козацьке, ніхто між до нас не втручайся. Де два козаки, там вони третього самі судять побачимо чия буде сила і от це кажеш рамза замість війни з недоляшком тетерію заведеться війна між сьогобічними полками бо вже коли загарбав у свої руки іванець три полки то без бою його з України не виприш а васюта собі підніметься бо за ним уся стародубівщина потягне. Дожидайте же тепер, паволочане, поки Соломко справиться з своїми ворогами, коли б іще під цю заварюху сам Тетеря не переліз через Дніпро, бо в них з ляхами щось таке вже компонується».